Ганни вдома не було, тоді кіндрат витяг із шафи свою празникову шевьотову гімнастерку, солдатської слави та нашивками поранень, що їх тепер не носять, не показують люди своє каліцтво. Стидаються, поверху брався в шоферську куфайку, та й пішов на радгоспне подвір'я. Викрули із савкою вартовим по цигарці. Розказав йому про Київ, про універмах, де сходи рухомі, як метро, хоч цілий день катайся задарма. Потім Кіндрат заправив свій вертоліт. Савці сказав, що наказав директор вирушити на станцію замін добривами і вивів авто на порожню сошу. Савка потім клявся, бо жився, що від Кіндрата горілкою ані трохи не тхнуло, але йому не повірили. Він їхав не запалюючи світла. Позаду доблимував весняний каганець сонця. Кіндрат одразу зрозумів, про яких людей на снігу мовив голомозий. Під Нарофомінськом у 41-му році на снігу він і хлопці з його роти. Хрестаті броньки сунуть на них. А він усе умовляє Гафура Рахімбаєва, щоб той не стріляв, почекав, доки броньки підійдуть. А як Гафур не витримав, дав чергу, так Кіндрат його лопатою по сідниці уперещив, бо воно молоде, дурне. Хоч і в снігу, проте у Кіндрата хатній лад. Гранати акуратно розкладено в печерці, вириті у схилі траншеї. Патрони поруч, термос. Знайшов його в якомусь порожньому будинку з гарячим чаєм, бо пити під час бою хочеться нестерпно. Втім, бою термос був розпанаханий осколком, чай залишив жовту пляму на снігу, мов сече. Ось тут, на цьому рубежі, і лежать Кіндрат та його хлопці у снігу, чекають на броньки. А десь у сусідній дивізії його старший син Матвій, і вони ще живі-живі. Хоч вибухає у Матвія в руках пляшка із запалювальною рідиною, і він качається по снігу, дряпає нігтями землю, збиває полум'я, одначе він ще живий. Кіндрат розігнав цю купу заліза і гуми до 90 кілометрів на годину. Він летить повз притихлі села, гуркоче й брящить його вертоліт, нагадуючи, як колись гуркотали броньки. Злякано насихається від шосе випадкові спізніли перехожі. Летить Кіндрат Смола на своєму вертольоті. Ніч, гомін, весни, час, коли людині здається, що життя починається спочатку. Молодший лейтенант міліції Василь Гриза, державтоінспектор з Єрополя, чергував саме на 1673-му кілометрі шосе Схід-Захід коли помітив вантажне авто невідомої конструкції, негабаритне, як пояснював потіп, що з недозволеною швидкістю, з вимкнутими фарми мчало посередині шосе. Василь Гриза блискавично зметикував, чим пахне оця нічна прогулянка п'яного водія, хоча вто трималося на диво рівно, без усяких вихилясів, на які здатні причмелені аеропільські шофери. Він рішуче запалив лампочку в своєму інспекторському жезлику, наказуючи порушникові зупинитися. Але дивний апарат промайнув повз нього, тільки тепла хвиля спаленого бензину огорнула молодшого лейтенанта. Тоді він хвацько вскочив у сідло мотоцикла і почалася гонитва, яку все життя потім згадуватиме Василь Гриза. Світла! Акварельна смуга на заході зменшилася до розмірів вузесенької щілини, де ще вгадувалася межа між землею та небом. Тиша настала на цій землі, мов би всі її діти міцно поснули, і тільки старий кіндрат, який згадував Олесю, як вона заквітчена ходила у 1928 році, та молодший лейтенант Гриза, який марно намагався вгледіти номер машини, що втікала від нього, тільки двоє людей на цій землі були поглинуті ревом двигунів. Гриза жахнувся, подивившись на спідометр. Сто десять кілометрів давав його мотоцикл, а відстань між ними і клятим авто не зменшувалася. Ось ось буде роздоріжжя, де розходяться шляхи на південь і північ, там завжди багато машин, не минути лиха. Василь гризав, витягнув з кобури пістолети, почав цілитися в колесо кіндратової машини. І раптом мало не знепритомнів від здивування. Йому потім не вірили, казали, що це, -це від перевтоми, а може, багатозначно натякав дехто з колег, і від дечого іншого таке примарилося Василеві. Він побачив. Як не доїжджаючи до розвилки, машина легко злетіла в повітря, ніби так на аеродромі, і почала швидко набирати висоту. І все зменшувалося, зменшувалося, аж поки молодший лейтенант Гриза зовсім не загубив її в темряві. Ніхто нічого певного відтоді в нашому місті не міг сказати, де подівся Кіндрат Смола.